Tömörkény István Az öreg vajsz haragszik A Tandelmarktot magyarra zsippiasznak fordították le. Nálunk a nép közönségesen piasznak nevezi. Mert általában jobb szavakat tud adni, mint amiket hivatalosan megállapítanak. A hivatalos gőzekére azt mondja, hogy a szántógép a halál eset felvevőre hogy az halálbíró. A zsipp piac is csak ugyan helyesebb úgy, hogy szegény piac, mert oda a szegénység viszi ki az ócska mókjait, hogy a maga másik szegénynek eladja. Változatos holmik csodálatosan tarkat traktára. Mert különösen érdekes, és mert az árdrágulása a szegény piac fölött sem suhant el nyom nélkül s olyan holmik is kerülnek ki rá, amik eddig meghúzódtak a régi családi szekrény valamelyik zugában. Régi, megbarnult Mária Hilf képek fekete keretekben, részkapcsos könyvek, nemes diploma a bádok tokja, a járó lakattal. Néha egy rozog a Biedermeyer bútor, magot egy törőfülű bécsi porcelán. Ez... Összekeveredik a mostani élet ócskaságaival. Kopott szalmakalappal, bőrtarisznyával, amint látható, hogy ócskacsizbaszárból készült, törött tajtékpipákkal, kopott rézárukkal. Van nagy kereskedelme és van szatócs üzlete. Némeik csak országos vásár alkalmával terítik ki a földre az egész vagyonát, amikor az egész héten ott heverhet. A másik naponta kihordja egy garabolyban. Leterít a földre egy kopottas kendőt, marab bráteszi minden kincsét. Öt, hat orvosságos üveget, egy petróleumlámpást, egy csizmahúzót, egy réz óraláncot. S árul, ott ül vele nap Pedig az egész kacat nem ér meg két hatost. Elesett katona ahol át árulja amott bús özvegyasszony. Az ünneplő tajtékpipától kezdve a patkós csizmáig, mert a csizmából vajaj, kibaradt a gazda végképp. Odébb valami nagyon régi patikából maradt edény, benne szürkés és por. Az edényre ráírva, Carbo humánum, égetett emberi csontliszt. Kinek a porából égették vajon, s miről lehetett orvosság bombastus bombasztuszék idejében? Néha nem tudják piacoség, hogy mit is árulnak. Nem ismerik az értéküket. Porcelánnak csiszolt régi üvegnek az árát nem sejtik, egyik ócska edény olyan, mint a másik. Olykor régi hímzések vetődnek a szegény piacporába, és az újdonsült cigánybíró is ott kódorok, hogy hát nem találna-e vajdabotra való nagy ezüst buzogánygobot. Sóhajtás innen és onnan is alkudozások közben, Jaj, hát nem adnám én el, édes lelköm, a világ kincsésem, de hát ez a háború, ez töszi. Ócska vasai között trónol egy hajlott lábú, múlt századbeli szakadozott dívánon az öreg Vájsz bácsi. Prégiség maga is. Sok elvásott rosdás holmi között Vejzbácsinál minden van, ami csak kell. Éppen csak, hogy elkopott gép még nincsen. Voltak a régi alföldi nagyfalukban olyan boltosok, akik mindent árultak. Az volt felőlük a mondás, hogy belehet menni a boltjukba mesztelen, és ki lehet hajtani az udvarukból négy lovas hintón, ha csak pénz legyen hozzá. Vejzbácsi hasonlóképpen király az ócska vasak birodalmában. Nincsen az a holmi, amit előne tudna piszkálni a többi közül. Mivel, hogy hát van itt minden. Halad Vejzbácsihoz valamelyik unokája a sok közül, vigyázva lépeget mezit lábával a sok szúrós rozsdásság között. Viszi nagyapónak kendőben az ebédet. Egy darab kenyeret. Jaj, jó az is, ha van, amilyen világot élünk. A vén ember kitakarja a kendőből a kenyeret, a térdére teszi, előveszi a bicskát, s kenyerez. Vejsz birodalma előtt elhalad egy furfangos, évődő ember, és oda kiállt neki. Ha? – Adjon Isten jó étvágyat, Vajsz bácsi! Weiss mérgesen néz az emberre, és leteszi a bicskát a kanapéra, amelyben egykor ládok tették a szépeket deldőknek. Lehajol, Weiss, fölvesz egy darab vasat, a többi közül az emberhez haintja. – Tehely, már, mondja a furfangérozós ember. Hát már mély vágta hozzám ezt a juhászgamót, Vejsz bácsi. Vejsz bácsi mondja te kutya, te csufondáros kutya, hát szabad most jó étvágyat kívánni a szegény embernek. Hát olyan világot élünk, te rosszaság. Na-na, mondta az ember, de hiszen nekem éppen erre a Juhász Gabóra volt szükségem.